Most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Ugyan kaptam engedélyt, nem hogyha lehetséges, hogy kell erre valami akkreditációs kérni, és lehet, előbb-utóbb földtűnök majd a csütörtöki kormányinfón, ahol megmarad Lázár János. Mégis tőled kérdezem azt a vonalban, Gulyás Gergely, hogy te valószínűleg közelről de az átlagnál valamivel közelebbről én is ismerem Lázár Jánost nehéz megemészteni azt amit a mezőgazdasági albizottságra meghívva mondott úgy hogy ő közben egy miniszterelnökséget vezető eh, miniszter ha ezt más mondta volna de innentől kezdve szó szaporítás ehm, legegyszerűbb lenne természetesen tőle megkérdezni de azt kérdezem tőled, hogy amikor te találkoztál vele, feltétlenül találkoztál ezzel a nyilatkozattal, mely szerint az állami földek eladására azért van szükség, nehogy egyébként azt ellopják, és ezt nem Hofi a mondta, hogy akkor mi jutott az eszedbe? Nyilván a megfogalmazásból annyi nagy kimarad, kimaradt, hogy ezekkel a hádakkal ne kelljen újra és újra szembesülni, mert ha megértéssel kezeljük ezeket a mondatokat, akkor csak annyi maradt ki, hogy ha valaki így több belmúlt akkor ezekkel a vérbeadásokkal kapcsolatos pályázatokkal kapcsolatos szerződések ügyében folyamatosan ilyen vára fogalmazódnak meg. Tehát, hogyha valaki ezt ebben az értelemben érti és értelmezi, akkor mondjuk egy olyan tény megállapításon vele hát Egyrészt az ember erről hitelt érdemlően nem tudott, mert hitelt érdemlően erről ugye akkor tud, hogy a bíróságítélet születik, ha pedig így van, ha pedig nincs így, mert nincs bíróságítélet, akkor az ember ezt nem ért. Én értem azt, hogy miért húzódozott te ettől a témától, hiszen ezt egy embertől lehet megkérdezni, azt pedig Lázár János, de mégis egy politikai közösségről van szó, nevezetesen ugye az is elhangzik a mondatban, hogy MSZP-s kormányzás alatt, így fideses kormányzás alatt úgy, tehát a saját közösségé se veszi ki ebből a közös kalapból, és én szájtátva hallgatom, és szájtátva nézem az erre való reakciót, mert bennem azóta is áll az ütő, és az azért is áll még jobban, mint korábban, mert az ezzel kapcsolatos reakció, vagy a reakciótlanság, megfelelő rész aláhúzandó, az egy olyan közegben zajlik, amely korábban ennél kisebb jelentőségi mondatra is nagyobb ugrott, mint egy ausztrál kenguru. Én talán csak azt tudom mondani, hogy én így értelmeztem ezeket a mondatokat, és az autentikus értelmezés jogát általánoságban már kell meghagyni, ki mondta. Ha ez úgy fogalmazódik meg, hogy ezekkel a vádakkal folyamatosan szembesülünk minden kormány alatt, akkor így egy megállapítás. Ugye mondja ezt az a Gulyás Gergely, aki egy távozó ö, embertől, nevezetesen a miniszterelnökség kormányzati kommunikációr felelős államtitkárától, aki egyébként Lázár János környezetében dolgozott, hogy szűkabb köréhez tartozott-e nem tudom megítélni, azt mondta, Tapasztalatlanság és tudás hiány ez együtt síralmas, főleg akkor, hogyha az az átlátóká, átlátóképesség hiányával párosul, ez pedig konkrétan rólad szól. Én ezt már azon is megkérdeztek róla, és már azon is elmondtam, mindazt, amit szerintem el lehet, a személyzet államzitkár azon a napon távozott a saját uh, hivatalából, ilyen helyzetben és sajáki állapodva Hát figyelj, lehetséges és te máshol mondtad, és elfogadták, én múltkor egy kereskedelmének mondott televízióban láttam két műsorvezető párbeszédét, amely egy légtérben zajlott, de két különböző műsorhoz tartoztak. Az egyik túllépte az időt, a másik pedig már szeretett volna megszólalni. És én, ha ott műsorigazgató lettem volna, akkor azt mondtam volna, hogy ha ez komoly, akkor vagy hagyjátok abba, vagy legyen minden műsor ez a része, mert egyébként nagyon feszültség volt ebben az összeszólalkozásban, mint a két egy, egész műsorban Tehát. Ezt betudni. tv ben vannak ilyen szörnyű viszonyok? Hát ezek egyetlenem szörnyű viszonyok, ez konkrétan az ATV-ben történt Mészáros Antónia és Simon András között. Mészáros Antónia kicsit túllépte a keretet, és, és belebeszélt bele egy másik műsortérből Simon András, és akkor erre még reflektált Mészáros Antónia, aki annyiban volt jobb helyzetben, mint Simon András, hogy ő a még rétező műsorban beszélt, Simon András pedig a következőben, és aztán Simon Andrásban annyi profizmus maradt még, hogy aztán erre a saját műsor részében nem tért vissza, de ez nagyon izgalmas volt. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy a udvariasságból jeles, de az a feszültség, vagy az a mondat, ami itt távozik Gíró Szász Andrásból, egy olyan ember szájából, aki előtte a kommunikáció fejlős államtitkár volt, én ezt nem fogadom el. Ez mutat egy olyan feszültséget, amely nem az utolsó napnak szól, lefelje, az utolsó nap az, ahol ezt egyébként megengedi magának valaki, egy hogy elmondja. ennél négyéb motivációk nincs érdekülődik, akkor viszont, vagy ebben külött, rossz <síthat> számot írtál, semmilyen eh, vitám, vagy belső konfliktusom nekem Girozel nem volt. Én ezt értem, csak egy közember, olyan, mint én. És a Kejfejancsi annak idején így kezdődött minden ilyen kijelentés után, még akkor is egyébként, hogyha az egy hallgatótól származott, akkor fölhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy ezt mire alapozza. Lehet, lehetséges persze, hogy az én viszonyulásom a túlzott, és a te viszonyulásod a normális. Ugye mi normális, és mi nem normális, az mindig viszonyítás kérdése, és nem lehet ezügyben népszavazást tartani, mert ha tartanának, az se biztos, hogy azt tükrözné, amit az ember egyébként követni valónak gondol, de... De én biztos megkérdezném ottól, aki ilyet mond rólam, hogy ezt miért tette. Benned ilyen nincs? Nincs. De nem ebben az esetben nincs, hanem általában nincs? De, a konkrét esetben sem nincs. És ha lenne, akkor nem biztos, hogy beszámolnál annak az eredményéről egy nagy nyilvánosság előtt folytatott párbeszédben? De ő is természetesen a konkrét esetben nincs sem. Egyetlen egy dolog miatt e, maradok még egy fél pillanatig itt. E, én az elmúlt időben éppen abból adódom mert évkezdett van, egy sor emberrel találkoztam, akikkel én a műsoromban rendszeresen beszélgetek, veled is találkoztam. És ezekben a beszélgetésekben inkább személyes, mint e, politikával kapcsolatos beszélgetések zajlanak, bár nyilvánvalóan hogy ez a személyes beszélgetés is egy politikai mezőben zajlik nem vagyunk barátok és ahogy én kiveszem nem is leszünk azok hiszen ahhoz valami olyan közösséghez kéne tartoznunk, amiben a másik fél nem akar átvinni az én térfelemre én pedig nem akarok átmenni az ő felére, eh, ami pedig a politikával még előszokott fordulni hogy üzletelni akarnék hát én ezt különösebben nem teszem, amire szükség volt azt többi kevésbé megszereztem a rádiónak is magamnak közben megszakadta volna. Vagy egyszerre volt vonalban, Gulyás Gergely is közben ki is csöngött, akkor ez valami csoda, meg közben úgy tűnt, mintha itt lenne. Egyszerre voltál jelen és egyszerre csöngött, vagy megszakadt? Szóval azt érzékeltem ezekben a beszélgetésekben, hogy rám azt mondták korábban, hogy én rideg tartással foglalkozom, tehát nem foglalkozom szeretettel a hallgatóimbal, ami egyébként nem biztos legfeljebb ilyen benyomást de hogy a politikusokban, nevezetesen ma jó jóformán csak fideszes politikusokkal találkozom, egy somo, csomó olyan a tevékenységükkel kapcsolatos solakanyag felhalmozódik, szándékosan fogalmazok így, és nem másféleképpen, amit nem tudom egyébként, hogy más pártokban hogyan dolgoznak fel, és azt tudom, hogy fel kell dolgozni, én, mint kívülálló, azt érzékelem, hogy ez az ő tevékenységükön változtat, lassítja, vagy olyan érzelmi befolyás alá kerülnek, amit más nem biztos, hogy érzékel, de ha az ember beszélget velük, akkor ezt tapasztalja. Nem akarok a Fidesznek valami pszichiátere lenni félét, és ne essék ezt, csak tapasztalom. Én azért nem ha hogyha valaki a közé az megengedi, hogy, hogy bármilyen megjegyzés után ennek hatással alá kerüljön, és hogy bármilyen értelemben meghatározó legyen a, a, a, ezt követő időszakra. Azt kérdezem tőled, hogy ezek a megjegyzések, ezek mennyire vannak azzal összefüggésben, gondolom semmennyire, hogy amikor arról volt szó, hogy ki legyen a Fidesz frakció vezetője, azt követően, hogy Rogán Antalból miniszter lett, az volt a vád, vagy legalábbis a sajtóban megjelenő veled kapcsolatban, vagy az egyik uh, ismér, mely szerinte túl kritikus voltál, és ennek következtében nem lehet frakcióvezető. Ez botorság, ugye ahogy van? <haz> nem akartam az benne, ezért, ha ennek ez volt az oka, akkor ezt csak pozitívumként tudom megjegyezni, vagy számon tartani, de, de ez nem igaz, tehát sem a egyik nem igaz, sem a a következtés, ebből a van következtés. Következtés. következtés, nem igaz. Azért én szerintem az egy politikai közösséget tűnöteszi szétvár, hogyha ott személyeskedő viták vannak. Ezért, ha valaki egyébként nagyon elítélendő módon ilyet megenged magának, akkor a legjobb ezeket, ha szükséges az illetővel személyesen tisztázni, ha meg ilyen jelentősége vagy az ügynek, vagy az illetőnek nincsen, akkor meg túl kell rajta lépni. Tehát, Kár ezeket hoztam fenntartani. én ilyen vitákban egyébként szerintem egyáltalán vettem részt, és egyetlen egy példát sem tud erre senki mondani. Az egy más kérdés, hogy bizonyos ügyekben volt véleményem, ami a legtöbb esetben megérzett a Fideszével, és volt néhány ö, olyan eset, amikor nem ezeket általában megtartottam magamnak. Ezekből akkor volt olyan, hogy nyilvánosan bármit hallani lehetett, amikor vagy úgy gondoltam, hogy olyan elvi kérdésről van szó, ahol egész egyszerűen nincs pártfegyelem, mondjuk a halálbüntetésnek az ügye, vagy pedig félértették, félreértelmezték a szavaimat, vagy, vagy az adott pillanatban a körülmények lehetőséget adtak arra, hogy az én másként valamivel, vagy akikkel szemben értelmezzék. Azt kérdezem, hogy a horvát magyar szakaszon mikor jön létre a törvényben biztosított határzár, ami egyébként Szerbia és Magyarország között létezett, létezik, csak éppen most kevesebbet lehet róla hallani. Mi tudom, hogy néhány napon belül a határzár készen ez nem jelenti felé, azt, hogy legyen zárjuk a határt. Ez minek a függvénye? Hát magyarul, hogy van egy jogi eszköz, ami ott áll készenlétben, hiszen alá kéne írni, mert megszavazta a parlament, de lehetséges, hogy a politika úgy kívánja, hogy ezt ne írják alá. Nem, nem. A parlament nem azt szavazta meg, hogy a határzállat kell létesíteni bárhol, hanem megteremtette a feltételeit annak, hogyha a kormány úgy ítéli, hogy a okozta helyzetben hogy bárhol határzálat kíván létesíteni, akkor ezt az építés szabályok megválasztása folytán gyorsabban. Oké, rendben van, elfogadom, De. nem pontosan fogalmaztam, akkor ennek a logikának a mentén eddig ezt a lehetőséget megteremtette a szerb-magyar határon, és lépett is. Ezt a lehetőséget megteremtette a horvát-magyar határon, és nem lépett még. Mi a különbség? Ennek Mi a különbség oka? teremti és két nagy különbség pillanatnyilag is van. A déli határ... Ez az éli zöld, zöld határ lezárását megelőzően Magyarország egészén meneteltek át a bevándorlók. Ez most gyakorlatilag megszűnt, hiszen egy 30 kilométeres, 40 km-es sávban kell azoknak utazniuk, akik hivának menni. De jól értem, hogy azt mondod, hogy ez mennyiségi kérdés. Németország végté, nem azt kérdés, de az, hogy egy országnak a normális hét -hét, ez mennyire zavarja meg, nagyon, nagyon más akkor, hogyha egész Budapesten át kell ö, utazni, és ilyen szempontból mennyiséghez nincs köze, hanem a távolsághoz van köze, meg hogy akkor, hogyha... De ez nem elvi kérdés? Egy, egyik sorban, de arra is minden fogok... Bocsánat. De a gyakorlatban rögzítsük, hogy az egyik esetben az egész országon át kellett mehetelni, és emlékszünk a budapesti gépekre, emlékszünk arra, hogy ez mire járt. Most miután itt egy 30-40 kilométeres szakaszról van szó, ilyen nehézséget ez... Magyar polgároknak egész egyszerűen nem jelent. A másik kérdés, ez már egy jói kérdés, és még mindig nem az elvi része, az ez nagyon egyszerű, az azt, jel, az azt mondja, hogy miután a Dabdini szerződésnek aláírója minden Európai Uniós tagállam, tehát nem csak a Schengeni tagállamok, így Horvátország is, azért az ő esetükben a regisztrációs kötelezettség Horvátországban áll fenn, és a visszaküldés lehetősége, a mi álláspontunk szerint csak Görögországban, Görögország felé adott, de még egy jogi vita sem merülhet arról fel, hogy Magyarországra vagy Görögországba kell -e visszaküldeni, mert a jogi vita úgy merülhet fel, hogy Horvátországba vagy Görögországba kell küldeni. És az elvi? Az elvi az szerintem még világosabb. Magyar, az Európai Unió ebben az ügyben eh, anarchiában süllyedt. Egészen azért, mert az Európai Unió vezetői a saját jogszabályaikat, a közösen elfogadott uniós normákat nem tartják olyan fontosnak és betartandónak, mint a saját egyébként elég hagymázos ideáikat. Ez egy megfelelő kifejezés az anarchia egyébként? Én szerintem arra, arra, hogy a, van egy Schengeni megállapodás, ami kötelezettségévé teszi a Schengeni zónában lévő tagállamoknak, hogy védjék meg a külső határaikat, és ezek után azt látjuk, hogy aki ennek eleget tesz, mi a déli határom, az azért kritikát kap, aki pedig ezt a tömeges, anarchikus, jogsértő állapotot megengedi, mást Görögországot, ha augusztia, meg még augsztyú, ilyen nem külső állam, de mondjuk Magyarországot akkor, amikor még nem épül fel a kerítés, akkor semmilyen kritika meg nem fogalmazódik. Mostért pontosan a helyi alapon a mi felelősségünk mégiscsak Magyarországért állt szent, miután ez a formája az áthaladásnak már nem olyan sérelmes. Mi úgy gondoljuk, hogy napi 6-8-10 ezer bevándorló, viszont bevándorló áthaladása Ausztriának is valamelyes sérelmes, és a megérkező... Jó, akkor itt most már ugye áthaladásról beszélünk, hiszen a regisztrációs kötelezettségének Magyarország többé-kevésbé tesz eleget. Még egyszer mondom, nincs legisztrációs kötelezettség. Legisztrációs kötelezettséget Dublin írja elő. Legisztrációs kötelezettség ott van, ahol az Európai Unió területére ezek a személyek belépnek. Ez Horvátország. Ezért sem mindegy, hogy ez a most már nem az egész országon áthaladó menet, ez nem egy Európai Unió kívüli államból, Szerbiából érkezik, hanem Horvátországból. Ezért ha bárki a visszaküldésen vitát nyit, akkor szerintünk Görögországba kell neki visszaküldni. Oké, okay, rendben van. Az... Uh, mi a, mi a, mi a függvény, minek a fügvénye az, hogy a határzár létrejön -e vagy sem? Hát ha esetleg majd az Európai uh, Uniós tagállamok úgy gondolják, hogy az Európai Unió jogszabályait be kell tartani, és erről bennünket értesítenek, és erről bennünket megkérnek, és nem kritikát gyakorolnak azzal a szemben, aki betartja az uniós jogszabályokat, akkor mi... De most valójában a kritika okán van nyitva? akkor mint nem szeretnék zárni a határokat. Miért értem, de most a kritika okán vagy nyitva? Hát nem a kritika okán <gül> balekok nem vagyunk. Tehát ha ez a. De bolleknak lenne, ez nem egy jogi kategória. De ha az Európai Unió. Igen, de most pont a jogi időrész túl vagyunk, a jogi rész az, az, hogy regisztrációs közettségünk nincsen. A helyzet az, hogy az Európai Unió ebből a szempontból továbbra is vesz, süllyed, és azt a magatartást támogatja. Az... Én ezt tökéletesen értem azt kérdezem, hogy minek a függvénye, hogy lezárjuk. Ott van egy szakaszon, és gyakorlatilag pár méteren múlik, hogy bezárják. Ez mégse következik be. Hogy azok az államok, akik érintettek elsősorban, hogy célországai a bevándorlásnak, vagy akiken az a bevándorló tömeg áthalad, azok vegyen uh, kezesek és jelentsék ki azt, uh, hogy uh, szeretnék ezeket vengyezni. Oké, tehát magyarul lehetséges, hogy ez nyitva marad. Hát azt mondom, még ezt sem mondtam, de egyenlőre mi azt nem szeretnénk ismételten eljátszani, hogy Európa védelmében és a bevándorlás országainak védelmében az Európai Unió jogszabályi által előírt magatartást tanúsítjuk, és ezt követően mi ezért durva kritikákat kapunk, és az országgal szembeni amúgy is létező lejáratási szándék legnyilvánvalóbb megnyilvánulásaival kell találkoznunk. Képekkel. Most nem fogok vitatkozni azon, hogy ez most anarhia vagy sem, minden esetre tény, hogy nem a papíron lévő szabálynak a betartása. Most mi ketten, de rajtunk kívül még számosan annak tanulni, hogyha ez anarhia, akkor jelen pillanatban van szándék ennek az anarhiának a megszüntetésére, de úgy van szándék, hogy közben ez az anarhia fennmarad. Mit gondolsz, különös tekintettel Oland és Merkel hasznos vagy haszontalan felszólalására, nézőpont kérdése, meddig áll fenn ez az állapot, mert azért az fura, hogy valaki azt mondja, hogy anarchia van, bár egy anarchia az, az egy folyamat létrejön, van, majd megszűnik, hogy ez az anarchia meddig marad, mert az anarchia egyébként sok minden másnak is kedvez. Ezekkel a megállapításokkal mint teljesen egyetértek, csak azt várjuk, hogy az Európai Unió, vagy legalább az érintett ország... Jó, én azt kérdezem tőled, akkor ezt most tegyük, tegyük zárójelbe. Ez az anarchia milyen más területeken is e, e, idézhet elő zavart, mert ez nem egy izolált probléma. Hát én szerintem annyi területen idézhet elő zavart, hogy nincs ma elég hosszú műsor, ahhoz egyetlen, hogy rádióban sem, hogy a végére érjünk. Hát gondoljunk csak ennek a biztonsági vonatkozásaira. Gondolhatja, az bárki józan érsz. most túl azon, hogy német hírszerzési adatok, amit mondani fogok, azt találtam, aztán, Tehát egyébként már ilyen alapon sem gondolhatja, hogy mondjuk az az iszlám állam, ami erőszakos terror merényletekkel fenyegetni a nyugati világot, és aminek a de egészen brutális, nem úgy hanem azt is meghalózó kegyetlenségéről naponta olvashatunk, az olyan, hogyha Európa több százer embernek teszi lehetővé a kontrollálatlan beáramlást, ugyan nem küld el a terroristák a térségbe. Azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mit hozhat Magyarországon a parlamenti vita napkülös tekintettel annak különleges műfajára? Lehetősége van arra, hogy az álláspontját megfogalmaz egy olyan kérdésben, ami a közvéleményt olyan mértékben érdekli, hogy az elmúlt években szerintem nem foglalkoztatta. A egy köz... parlamenti vitana valójában arra van, hogy a pártok mondják el egymásnak a véleményüket, vagy abban reménykednek, hogy ez a, ez a népet is érdekelni fogja? Én úgy gondolom, hogy teljesen nyilvánvalóan abban a helyzetben vagyunk, hogy most ebben az ügyben a politikai pártok, politikusok, de egyébként a biztonságért, az ország biztonságáért, határvédelmért, nem felelős személyek, személyek nyilatkozatai közérdeklődése tartnak számot. De ilyen súlyú ügynek a parlamenti megvitatás a demokráciában majd szerint természetes. És az, hogy ez a parlamenti vitanap nagy valószínűséggel végül is a kvóták körül összpontosul, ez jó-e vagy sem? Egyrészt a szólásszabadság része, nem tudom mit tenni, másrészt meg eddig az Európai Uniónak a probléma kezelésére való életlenségét az mondja legjobban, hogy ezt a döntés sikerült csak meghoznia. Valójában egy parlamenti vitanap az azt, azt leszámítva, hogy a parlamenti pártok elmondják a véleményüket, az senkire nézve nem kötelező, az hogyan zajlik? vannak a házszabályban rögzített uh, világos szabályai, és megvan egy idő általában megállapodnak a a házbizottságon, és ebben az időben mindenki kifejti a véleményét, Ezért szól, hogy azért szólnok felszólásban, majd a 9-es felszólásokban, sőt két perces felszólásokban is a, Ami a felszólásokban is a utolsó kérdés, kérdés mert egy távirányítva vagyok, ilyenkor csütörtökön nincs itt a hangmérnököm, és főkülences híreket nem akarom emiatt megszüntetni, hogy a a, a, a, a plakátok az utcán arra hivatkoznak, ami a nemzeti konzultáció eredménye volt, hogy Magyarország döntü, döntött, Magyarországot, tehát a nép döntött, és Magyarországot meg kell védeni. Ezzel nem szoros, de szorosan összefüggésben van az, hogy Rogán Antal azt mondta, hogy a miniszterelnöki kabinettiroda keretein belül szeretne egy nemzeti konzultációs központot fenntartani. Ez valójában azt jelenti, hogy maga a nemzet, nemzeti konzultáció az egy olyan uh, forma lesz, amivel ennél rendszeresebben is élni fog a kormányzat? Én azt nem, nem tudok válaszolni az sem biztos, hogy ezzel kapcsán bármilyen döntésszületet. Az biztos, hogy mintán a politikai koordináció, és ennek részeként a kommunikáció is blogállantalhoz fog tartozni, ezért az is nyilvánvaló, hogy az ilyen ügyeknek is fel kell tartozni, hogy ez a pediginél több, kevesebb, vagy ez pedigrel megegyező nemzeti konzultációt, vagy bármilyen más formáját a konzultációnak kimenti-e, ezt nem tudom megindulni. Utolsó kérdés, és bele kérde félnünk 48 másodpercbe. A parlament október 12-én milyen törvényt fogad majd el, amikor tárgyalja a miniszterelnöki kabinet irodáról szóló törvényt? Ittán a miniszterimok felszolását Magyarországon rögzíti. Ezért rögzíteni kell azt, hogy a Általános koordináció megosztik, és a főként, a elsősorban a közigazgatási irányítással, vezetéssel kapcsolatos koordinációs adatokat. A miniszterelnökség látja el a politikai koordinációval kapcsolatos adatokat, ideértve döntően egyébként a miniszterelnöki kabinetnek a vezetését, pedig a miniszterelnöki kabinett idődát. Tökéletes parat, még négy másodperc. Jövő héten is jelentkezem. Szervusz! Köszönöm szépen! Ujás gergeit hallották! Ha. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Minden gombot megnyomtam, ami szükséges jó, mert hogy távirányítva vagyok a vonalban mondta, Zsolt Újpest polgármestere jó reggelt, kívánok. jó reggelt kívánok a múltkori beszélgetés az Újpestről elfelirányulva, bár Újpesten is gondolom, hogy vannak Mahir City plakát helyek. tehát ha gondolja, akkor erről a legjobb tudomásom szerint egy darab sincs egy darab sincs? igen, de erre, nem, erre most miért nem veszek, de a múltkor, mint egy beszélgetésben, amikor az óriás paklántám az egyéb feladatok fölméréséről tartottunk, ha megnézzük, akkor mintha az hangzott volna Ilyen, ez a klasszikus hirdetőszoba, ami a belvárosban elég kétszámmal van, az itt Újpesten nincsen. Értem, akkor Bász Jártásat Újpesten ezek szerint más nem el akarja lelőni. Ha bárki akar kérdezni Újpest vagy Főváros ügyben, akkor 0679.300.995 vagy tényleg 96, mert egy fogalmam nincs, hogy Wintermonte Zsoltot melyik számon hívom, tehát aki próbálkozik, az vagy a 0679.300.995-öt hívja, azon nem megy, akkor legyen szívesen 96-tal próbálkozni. Uh, Újpest és Főváros. Megújult az SZTK, aztán megújult az eszték előtti kis parkocska, most megújul előttük a Görge is. Újpest, ahol szeretünk élni, és fotók Örrebb bízom, hogy miről beszél. A Görgei útra egyébként hogy áll? Mármint a felújítása. É, a legutóbbi információm szerint Hüttenes szerint halad, és a 2016. februári véghatáridőt fogják tudni tartani, annyi kis kiegészítéssel, hogy a, a görgei út jelenlegi felújítás alatt álló szakasza, és az István út, ahol ott az úttestek tudják, hogy beszűkül a, a, a piac megálló után a villamospálya és a, és, a, és a közút is, ott van egy ilyen 80-100 méteres szakasz, amely nincs benne ebbe a felújítási programban, bár eléggé rossz állapotban van. Most még ez alatt, a 2016 februárjai tartó vágányzár alatt e, a legjobb ígéretek szerint ez is meg fog újulni. Tehát, hogy, hogy ez a szakasz sem fog kimaradni. Nem olyan új pálya szerkezeten, mint ahogy a görgei, de az, hogy a biztonságos közlekedés az lehetséges legyen, azt mindenféleképpen el fogjuk érni. Aztán jön ön, de a fogaskerék elven működő beszélgetésben én kérdezem azt, hogy ön érti -e azt, ezt a fővárosi képviselőtől kérdezem, hogy egy nincs belétve Budapesten lakik magyar ember, <gül> tehát így igen, hogy bizajlik a Városliget projekt kapcsán, mert ugye abból hogy van egy ilyen kvázi vagy valódi függő állapot, ezt e, a politikusok és jogalkotók jobban tudják, mint én, de van egy ilyen kvázi, tehát olyan, mint amikor e, valamiről szó van, de az még nem perfektuálódott, és akkor ez különböző embereknek alkalmat ad arra, hogy elmondjon olyan elképzelését, amit nyilvánvalóan, vagy nagy valószínűséggel már nem mondana el, vagy egyébként perfektuálódott a dolog, mert e, hát akkor már minek az olyan, mint vasbetomba szöget venni, azt még akkor érdemes a, a vasat belerakni a betomba, amikor az nem szilárdult meg, de eddig a képes beszédből e, Demián Sándornak a megnyilvánulására gondolok, e, aki nyilvánvalóan nem véletlen szólalt meg, de én azt kérdezem öntől, mint fővárosi képviselőtől, hogy ön nagyjából ugyanannyi tud a Liget projektről, mint én, ha ennél szemtel akarok lenni, akkor ugyanannyi tud erről, mint arról, hogy hol lesz Budapest kiemelt kórháza? Én Egészen biztos vagyok benne, hogy a Liget projektről ön sokkal többet, mint én, már csak azért is, mert, hogy rendszeres partner az Zugló polgármesterének, aki viszont ugye még tájékozottabb, azt gondolom legalábbis, szóval biztos vagyok benne. Én nem nagyon tudom, én annyit tudok, hogy a fővárosi közgyűlés azokat a penzumokat, ami számára elő volt írva, vagy ami a jogszabály, rá hátékel, bocsánat, a HATK, bocsánat. Igen, jól beszél ez a HATK, ez, ez a mi Tartozások könyve. Ez csak egy bizonyos kör beszéli már, és az akkis lassan majd elfunak halni. De milyen régen hallottam? És mindezt én úgy tudom, hogy én nem voltam katonam, viszont a baráti körömből nagyon sokan, meg hát nyilván az életkörömből a dologan még kötelezős volt katonai szolgálat volt osztálytársaim, vagy között. Úgyhogy úgy, hogy én ismerem még ezt. Jó, de hát én egy élő szószövetet vagyok, és én lefordítottam magyarra, igen? Igen, tehát ugye a fővárosi Közgyűlés meghozta ezeket a döntéseket, ami, ami, ami rá volt kimérve, de ezen túlmenően, hogy ebben hogyan áll a, a, a projekt, és hogy elkörönhetően az rendelkezésre áll a szándék, mindig megvan-e csúszik-e ahhoz képest, amit eredetileg egyáltalán kifűztek-e maguknak az érintő érdekeltek, ezt én nem, ebben nem fogok tudni most értelmes beszélgetés. Elvenni. Én ezt értem, azt kérdezem öntől, de ez a kívülállóságomat mutatja. Függetlenül hogy sokat beszélgetek politikusokkal, hogy az egyébként abszolút nem jellemző vagy a közgyűlésben egy nem létező műfaj, hogy valaki interpellál vagy megkérdezi, hogy jut eszébe, van itt egy 2018-as határidővel rendelkező projekt. Igaz, hogy ezt a parlament állapította mégis, és nem a fővárosi közgyűlés, annak nincs is ilyen jogosítványa, de ez mégis a különböző kötelezettségeket ró a fővárosra elnézést kérek, tarlósul, ho, mi a helyzet, ilyen nincs? Azt gondolom, hogy amióta a törvény megváltozott, és a fővárosi közgyűlésnek automatikusan tagjai a polgármesterek, azt gondolom, hogy megszűnt, illetve, hogy ha ilyen kérdés fölmerül, akkor leginkább eh, annak az érintett polgármesternek a dolga, lehetősége ezzel élni, ahol az az érintett projekt van. Tehát én Várj, külöttem, mintha valaki... Azt, hogy... Vissza... Oké, okay, rendben van, figyelek. Igen. Hát, hogy Újpest polgármestereként nekem csepeli kérdésekben kellene a fővárosi vezetést intett belánom, vagy kérdezgetnem, ha csak nem egy olyan ügyről van szó, ami Újpestet és Csepelt közösen és egyenlő mértékben híri. Oké, okay, rendben van, valaki telefonált, és a hallgatók azok drága kincs, manapság ritkában is telefonálnak, úgyhogy visszahívom az illetőt, aki szerintem én ismerek is, ez lényegtelen, és a tényleg telefonált is kérdezni akar valamit, akkor lesz. Ez egy ilyen rádiós utóna. Nem, nem kapcsolható. Akkor az illetve nem kapcsolható. Bizal, te voltál akkor is, és mert túlságosan a polgármesterre figyeltem, és nem néztem közben, hogy a telefonas csönge vagy sem. Ön jön témával, aztán én. Mi? Várjon, itt, itt, itt van az ember. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én telefonáltam. Igen, hívtalak a vissza, csak nem valamit azt mondta, hogy nem kapcsolható. Azt hiszem, hogy egymást hívtuk a Igen? Jó, Varga Gézre vagyok. Azt szeretném kérni a polgármester úrtól, hogy, hogy az elmúlt hét az feloldotta -e ezt a, a látszólagos ellentmondást, hogy, hogy ő és Ugi Attila is azt mondta, hogy ők a szavazatukkal mind a három szerződést felbontották, miközben a főváros honlapjáról Fialányos azt olvasta föl, hogy csak a Mahir City posztára bontották fel a szerződést. Az őröpóval nem. Vége. Arról nem tudok nyilatkozni, mert az Ugi val folytatott beszélgetésnek egy... Olyan egy egyharmad részét nem volt módonban hallgatni, a másik két harmadát meg én is elvezette hallgattam én egészen biztosan nem mondtam azt hogy mind a háromat fölbontottuk, én azt mondtam hogy a legjobb információ, szerint mind a három tekintetében vizsgálat és ellenőrzés van, és ebből az egyet bontottuk föl de a másikról azt mondta, a hogy erre a Géza, hogy arra azt mondta, hogy ott minden rendben van én azt gondolom, hogy még csak ezt sem mondtam az nem, az a, a, a hollapon van ez rögzítés. a hollapon van ez Ja, azt én nem, azt, azt nem tudom. Az biztos, hogy dönteni csak a Mahir City Poster szerződéséről döntöttünk, és az én legjobb tudomásom szerint e, a másik kettőt is ezzel együtt a hivatal vizsgálja, de én a hivatalnak nem vagyok része. Nekem ez nem nem ez két, két, a, a hallgató azt kérdezte, az kérdezte hogy fellépette az ellen a szöveg ellen, amely nem pontosan ugyanazt mutatta, mint amit ön mondott. Jól beszélek, Géza? Igen, igen. igen. <gül> nem. Nem. Jó, rendben van. Tehát, nem, jó. nem, nem, nem, jó. nem. nem, nem. Milyet, hogy hát öntöz, Igen, ezek, én, én azt gondolom, hogy, hogy nem folytatva a múlt heti beszélgetést, már csak azért sem, mert ugye nekünk volt módunk személyesen is beszélni erről bővebben, hogy... Jó, egy dolgot tisztázunk, itt nem arról van szó, hogy ön elmondott nekem olyat, amit a hallgatóknak nem akart, nehogy véletlenül is félreérthetőt legyünk. Nem, nem csak, csak ugye egy olyan beszélgetésben vagyunk, amelyben a két beszélgetőtél többet tud és nem azért, mert a többiek nem tudhatják, hanem egész egyszerűen a tény, tény, ténybeli dolog, hogy mi beszéltünk erről, annak a körülményeiről is. Én azt gondolom, hogy ez bár nyilvánvalóan és dokumentáltan ott voltam 2016. márciusában ezen a döntésen, és a jegyzőként tanúsága szerint mind a pillanat, mind én megszavaztuk ezt, 44, 44 igény 5 tartózkodás vagy 5 nem szavazat volt, a talán összesen, É, és szerintem az is tisztázódott a múltkori beszélgetésben, hogy abban a tekintetben nincsen ellentmondás, hogy akkor támogattunk valamit, most meg nem, akkor támogattunk valamit, é, ami é, most már bebizonyosodott, vagy majd ha nem bizonyosodott be, akkor a bíróság eldönti, hogy nem szerű teljesítés volt, az akkori célok, hogy azok jók voltak -e, vagy nem voltak, -e, megint egy vitatárgyát képezheti, de az akkor lefektetett szerződéses felviteleknek a hivatala. Szerint, és most már a fővárosi közgyűlés döntése szerint is a másik fél nem tett eleget, vagy nem tett maradéktalanul eleget, és ezért a szerződés felbontása került. Tehát ilyen típusú ellentmondás nincsen. nálunk. Azt kérdezem öntől, erre meg úgy is visszatérünk, hiszen lesznek beszélgetések, hogy ön jön most témailag, aztán jövök én. Egyén, egyön, egyön egyén, egyén. Ja, Jaj, javaslom, most ezt játsuk. A de ez nehéz viszont egyébként, mert uh, ugye t -t -t témákat tekintve rengeteg millió van. Nézd, az a, a, jól beszél, ugye, én ma az első órát átadtam a hallgatóknak, és azt mondtam, hogy bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, tehát ez nem egy olyan rádium is, hogy felsorol, korábban lehet, hogy volt ilyen, hogy felsorol három témát, és akkor másról nem lehet szólni, sőt, ez a rádió műsor alapvetően feli tendál, vagy szívesen tendál afelé, hogy valaki a saját történéseiről beszéljen, aminek semmi köze nincs a közélethez. <gül> uh, és hát ez többé-kevésbé működik, sok hallgatás van, de néha én beszélek, néha szól a zene. De az például, hogy önt mi foglalkoztatja ma Újpestrel kapcsolatban, a sohasem se derül ki, hogyha csak én kérdezek. A, ha, ha, akkor van egy érdekes téma, amelynek lehet, hogy van egy, egy ilyen mellékszála is, aztán meglátjuk, hogy kitérünk erre Ugye Újpesten tavaly került ö, átadásra, tavaly adtuk el Igen. helyeztük üzembe ö, a megújult térfigyelőkamera rendszeret, uh -huh. amelynek a múlt hét során újabb nyolc elemmel bővült a, a, a száma, és most is itt ülök, azért ott eszembe ez a téma, mert itt ülök egy alatt, úgyhogy most lehet, ha az év, évben rendőreink figyelnek benne a központban, akkor láthatják. A nem meg, hogy hol legyen ez feladvány nekik. Bár valószínűleg nekik fontosabb dolgok van, úgyhogy ezt most zárójelben is helyeztem. És ami erről eszembe jutott, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy és ez a népléleknek a, a, a, a jellemrajza is lehet, vagy az egyik ilyen, ilyen, ilyen kicsi szelete, hogy ugye mindenki szeretné, hogy legyen közbiztonság, mindenki szeretné, hogy legyen térfigyelőkamera. És amikor eljutunk odáig, hogy adott esetben térfigyelő kamerának a legoptimálisabb elhelyezése egy társasház oldalán van, akkor hatalmas nagy, nem, és mindig tisztelet a kivételnek, tisztelet a többségi kivételnek, eljön a harc, hogy de hát akkor hogy... Az a fénykép, amit ön közöl a Facebook oldalán, az egy oszlopon van, tehát az ezek közé nem tartozik, de valójában, e, e, amikor valaki fellép egy ilyen kamera ellen, akkor alapvetően őt mi zavarja, attól fél, hogy őt mutatja, vagy miről van szó? Bácskai Jánossal már beszéltünk erről, mert volt olyan, ami, ami azt hiszem, hogy változtatni kellett, mert kiválóan be látni rajta ablakot. Hát jó, nyilván, ha ilyen van, az, az teljesen evidens. Én, én egészen egyszerűen arról beszél, hogy ne tegyék fel a homlokzatra, vagy ez a nevenje, ne menjen oda elektromos kábel, mert akkor majd arról valaki lopni fogja az áramot. Meg ilyen. Annak ellenére, hogy egy tizenvalahány méter magasban van adott esetben egy ilyen. Budapest, Budapest, Újpestnek mekkora része van így bekamerázva? Elnézést lemaradtam. Hogy mekkora része lehet bekamerázva Újpestnek? Hány százaléka? Hát leszámítva ugye azokat a kamerákat, amik eddig is voltak, ez csekély volt, ugye a Szent István térsorújtása során nem e, raktak ki néhányat, de akkor azok csak a városház és környékére vonatkozik. Egy-két nagyobb forgalmas a csomópontban volt, most 55 ö, helyszínre került ki. Hogy ez most négyzetméterben mit jelent fogalma, az biztos, hogy a rendőrség szakemberei nagyon örültek neki, mert hogy ez a legmodernebb technika. Tehát ö, ö, persze nyilván megfelelő fényviszonyok között, de akár 200-250 méterre lévő autónak is le tudják olvasni a rendszámát, vagy látják, hogy adott esetben mi történik ezeknek a kameráknak a képe egyébként a rendőrség épületébe. A megújult, és akkor ez egy új téma, most előmentem, most lesz a jövő héten, azt hiszem, hogy két hét múlva a megújult rendőrségi épületnek az avatása vagy átadása gyönyörű szépen megújult a, a környezet, vagy a, a külseje, nyilázárócsele, szigetelés, homlokzat, stb. Stb. stb. stb. Úgyhogy végre megszűnik az az áldatlan állapot, hogy ilyen szavaggal van közbe kerítve a rendőrség épülete, mert hogy, mert hogy omladozik a vakolat ezért veszélyes. Na, hogy ebben a rendőrség épületbe van bekötve, és a rendőr rendőrök 0:24 órában két főben figyelik, és reagáló erő is van kint. 0-79-3996 vagy 96, nem tudom, hogy a két szám közül melyik lehet kérdezni Vinter Montes Zsoltot. Elnézős, belebeszéltem, igen? Semmi, csak fesztem, de hogy reagáló erő is van kint az itt van ehhez kapcsolódóan. Nem csak nézik, hanem ha látnak valamit is Évek. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön hogyan van a hármas metróval? Semmilyen, semmilyen áthallást nem szeretnék az illatos úttal kapcsolatban. De ha volna áthallás, akkor az az lenne, két egészen más ügyről van szó, a rendezetlenség lenne az, nevezetesen, hogy permanensen lehet hallani olyan híreket a hármas metróról, amit aztán hol a közgyűlés, vagy a főváros, vagy valamilyen ö, a BKK-hoz tartozó szervezet ö, cáfol. Ezzel együtt újabb és újabb hírek látnak napvilágot, amely nem csak közlekedési fennakadásokkal kapcsolatos, hanem a felújításnak a mikéntjéről, módjáról, hogy hogyan porlad az aszfalt, és hogy az aszfalt porladozása, vagy beton porladozása következtében, hogy ázik az ajzat, aminek következtében meg a sinek. Tehát az ember konkrétan azt gondolja, hogy nem csak azt fogják megnézni majd a BKV ellenőrök, hogy az embernek van egy jegye, hanem azt is megkérdezik tőle, hogy van-e biztosítása. Jut eszembe az valamkor azt hiszem, hogy a jegyekben volt biztosítás, most van biztosítás vagy jegyekben, vagy nincs ilyen? Huha, azt hiszem, valamilyen általános, általános utasbiztosítás talán van, ilyen minimális. Hát, amikor tegnap találkoztunk önnél, ugye ez mindig Újpesten szokott zajlani, egy étteremben, tehát mindenki láthatja, teljesen átadhatók, mondjuk is transzparensek. Tegnap például azt látták, hogy én átadtam egy számlát, ön pedig adott nekem egy könyvet, tehát még mielőtt mindent elmesélnek, az összes terhelő adatot. E, azt kérdezem Öntől, hogy tehát amikor a végén, tehát a legvégén addig úgy nem nagyon száguldozott, de az utolsó három megállóban úgy száguldozott, hogy konkrétan az járt a fejemben, hogy most én meg fogok-e érkezni Önhöz, vagy máshova. Mit gondol Ön a hármas metró állapotáról, ami természetesen lényegtelen, hogy magánemberként, de hogy egyébként adni kell-e arra a rengeteg plegykára, ami egyébként jelen pillanatban a budapesti metróhálózatban alapvetően a hármas metróval kapcsolatos, és arra vonatkozik. Én azt tudom, hogy olyan, olyan országban élünk, ahol az ilyen nagy mamutokat, néha nem érdemtelenül is eh, jópofa dolog ídni, eh, jópofa dolog viccelődni velük, vagy, vagy intrikát fogalmazni meg velük szemben. Én ennek ellenére, vagy ezzel együtt bízom a BKV szakembereiben, és egészen biztos vagyok abban, hogyha ők tudnak arról, hogy adott esetben mondjuk életveszélyes lenne egy simpája, vagy életveszélyes lenne egy szerelvény, azt nem engednék forgalomba. Azok a, azok a megnyilvánulások, ami most is legutóbb valamelyik, talán a népszabadságban, de nem akarok reklamot csinálni neki, és erre váltsatlakozva, vagy ezzel együtt megkomponáltan, talán Gy. Erzsébet eh, megnyilvánul, és, és, és hisztériát vagy riadalmat kelt, ez szerintem egész egyszerűen megengedhetetlen. Nem ez egy ellenzéki képviselőnek a dolga, azért merem ezt mondani, bár nem merem megmondani senkinek, hogy kinek mi a dolga, de én is voltam ellenzéki képviselő, és mint közlekedési szakember és a, a frakción belüli feladatmegosztásnak köszönhetően én a közlekedéssel foglalkoztam. Ha mi támadtunk valamit, akkor annak mindig szigorú alapja volt. Amikor a négyes metró közbeszerzésével kapcsolatban, vagy annak sztereelvényeivel, azok tesztelésével kapcsolatos problémák fölmerültek, vagy, vagy, vagy adott esetben a nagykörüti villamos pálya felújítása és a megérkezett kombinók ugye rendszeresen törték, nem a kombinok törték, hanem a kombinók miatt átépített felsővezeték rendszer törte, amíg régi van az ipari villamosoknak az áramszedőt akkor ezek mindig műszakilag is alátámasztott, jegyzőkönyvekkel bizonyítható felvetések voltak. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselőnek nem dolga és remélem, hogy kontraproduktív hogyha hisztériát és jadalmat kelt, ahelyett, hogyha ahelyett, hogy mondjuk tényleg munkát belefektetve utána megy a dolgoknak külső szakértői ö, véleményeket elolvas átnéz és ezek alapján lép föl és ha egyébként meg olyat talál ami csúnya dolog, akkor nem az újságíróhoz megvan, hanem a bíróság um, ugye Lázár bencének üzen többen üzentek ön is hogy gyógyuljon meg előttem egy eléggé szívszorító kép van Töröcsik András üzenete Lázár Bencének, ami alapvetően azért szívszorító, mert ezen maga Töröcsik András is olyan benyomást kelt, és a hírek is ezzel kapcsolatosak, hogy életben marad, de az a teljes élet, amit teljes életnek nevezünk, az nem biztos, hogy vár rá. Egy olyan ágyban van ő, ami ráadásul külső rácsal is el van látva, beesett arccal, nem életkorának megfelelő tekintettel akar -e ehhez bármilyen kommentárt fűzni, vagy valamit, amiben én ön van, többet... mindenféle pártos nélkül én, én ezt valóban hiszem és érzem, hogy ez az újpesti szív, amikor egy nagy beteg újpesti legenda a kórházi ágyáról ö, üzen egy fiatal beteg újpesti focistának. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, ami az újpestet jellemző, ami az újpestiséget. leírja. Én nem mondom azt, hogy ez máshol adott esetben nincsen így, sőt, de, de én azt gondolom, hogy ez az, ami működik, és ennek van üzenetértéke, és ez ad erőt egyébként a betegeknek, ez az erőt a, a, a, a, a gyámolítása a szorulóknak. Az egy másik, másik dolog, hogy, hogy, hogy most azt megítélni, hogy Törőcsik Andrásnak melyik volt a teljesébe, de az biztos, hogy most ebben a helyzetében ráadásul olyan hírek vannak, hogy, hogy a felépülés az jó úton halad, vagy legalábbis az út, útebaráti kör a számára való gyűjtést a roknokkal egyeztetve, fölfüggesztette, mert hogy megoldódni látszik a, a kezelése, illetve annak a, a jogi és anyagi e, része, hogy, hogy én azt gondolom, hogy független attól, hogy mindenki úgy fog emlékezni rá, ahogy a pályán játszott, már akinek volt szerencséje öt élőben e, kínna helyszínen látni de mindenképpen teljesebb az most az az élete, mint ami mondjuk két évvel ezelőtt jó, én a részemről újabb kérdést nem akarok föltenni, mert, mert egyrészt a hallgatók nem kérdeztek többet, és az én fejemben sincs ez ügyben ha van, még időnk, van. ha van még időnk van. akkor annyit mindenképpen érdemes elmondani hogy október 21-én, aztán talán ez egy nap lesz a piac építésének szerződéskötési dátumot, tehát akkor írja alá a két nyertes építőipari cég a szerződést, ami alapján a szerződéskötés követően, hát egy-két héten belül, hogy ez már a december hónapra esik, vagy, még, vagy már januárra, de mindenféleképpen hosszú előkészítési munka után, még hosszabb közbeszerzési eljárás után végre elkezdődhet az új piacnak az építése, ami egyben egy örvendetes dolog, nyilván sok félelemmel jár, leginkább a kereskedők részéről, hogy akkor milyen lesz az új, hogyan lehet majd oda menni, de ez majd még egy másfél-két év múlva esedékes. Addig viszont, és mondom ezt most előre, mindenkitől előre is elnézést érve, de hát tudjuk, hogy a lakásfelújítás sem. E, sérül, Ó, én azt tudom, igen. Nagyon, komoly, nagyon komoly odafigyelést és türelmet fog igényelni mindenki részéről ez az építkezés. Ugye persze szívében egy nem kicsi építkezés, ráadásul szeretnénk a lehető e, legkevesebb zavart okozni a meglévő piac működésében, mert hogy a regiszter úgy készült, hogy a építkezés alatt a meglévő piac működhessen, ne úgy legyen, mint a lehácsaroknál, hogy akkor másfél évig ott megszűnik a piac és úgy kell majd utána visszacsalogatni a vevőket, hanem, hogy meg tudjuk tartani ezt az értéket, amit újpesti piacnak hívunk, emberekkel, vásárlókkal, kereskedőkkel, hangulattal, mindennel együtt. Úgyhogy ez el fog indulni, türelmet, türelmet és türelmet. Fogunk kérni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Pappo. Viszont, vintermont Zsoltot hallottak. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Mi? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Elnézést az igazság az, hogy a hírek se voltak, tehát nem miatt ilyen rövid, vagy valahogy pótoljuk, de a helyzet az, hogy, hogy egy beszélgetés elhúzódott. Van ilyen. Van ilyen, de csak, csak hogy ez nem... Azt kérdezem tőled, Gábor, hogy egyébként te a saját tevékenységedben mennyire hagyatkoztál a megérzéseidre? bizonyos jelenségeknek megítélésénél. Amikor annak jelentőséget tulajdonítottál, visszatértél rá. Te alkalmazott, ugye alkalmazott műfajban voltál, tehát, ö, te önmagában nem tudtál megszólalni, mert nem volt saját műsorod, de attól még jelent a műsorkészítőknek, hogy szerinted ezzel foglalkozni kéne. Tehát mennyire a megértezedre? Hát nagyobb mértékben, mint szerettem volna. Tehát. e meg téged ez ügyben megérzésed tartósan? Különböző hát. problémák megítélésében. Természetesen különböző igen. az. Igen, igen. Hát mi az, hogy tartós? Szóval. Uh... Hát azt Itt gondoltad, van... hogy valakinek fejfájása van, és kiderült, hogy nincs is feje. Hát az egy Jó, tartós tény. Hibázni, hibázni rengeteget hibáztam, ez nyilvánvaló. Az, hogy ilyen alapállásom változott-e, igen, változott az alapállásom. Hát megváltozott a világ is, és egy csomó dologban rá kellett gyöbben, nem, hogy amit hittem, véltem, akartam, az, az, az, az nincs rendben. És olyan volt-e, hogy azt érezted, hogy van egy nyomás, mert szerint neked ezt kéne látnod, de te nem feltétlenül azt láttad? Igen, van. De most ha megkérdezed, hogy konkrétan milyen kérdésben, nehezen tudom megmondani. Ez egy örök dilemmája minden tudósítónak, hogy őnek aztán tényleg olyannak kell lenni, mint a BBC-nek, hogy teljesen semlegesnek, és hát ezt nyilvánvalóan nem tudja megcsinálni. Két okból Egyrészt, mert, mert vannak otthoni érzelmei, és a másik, ami, ami talán még érdekesebb, és erre kevesen gondolnak, hogy ha ott vagy egy országban, akkor valamilyen szinten érzelmileg is az... Persze, azt persze. A kérdés persze az, és ez nem a tudósításról szól, de erről már beszéltünk, hogy az ember mennyire tud személyesen megbizonyosodni dolgokról, mert egyébként viszont hozott anyagból dolgozik, és ebből a szempontból hozott anyag is befolyásolja. Igen, tehát annak az időnek vége van, szerintem az újságírásban, amikor egy magányos farkas elmegy, és észreveszi, hogy itten veszély a világot, és aztán megmenti. Ez, ez nem tőled, is... Én azt gondolom, hogy én úgy szeretném például, és aztán mindjárt ezt fogom kérdezni tőle, ezt a Putyin-Obama konfliktus Szíriában tisztázni, hogy hol az Asszaddal beszélgetek, hol a Putyinnal beszélgetek, hol az Obamával, és így röpködök köztük, hiszen mindig mondanak valamit, de hát ez megvalósíthatatlan. Pedig én erre tennék bátortalan kísérletet. Jó, én hülye vagyok. Szerintem se a Putyinnal, se a Obamával nem érdemes beszélgetni erről a problémával foglalkozol. Meg kell találni azt a szintet, ahol az emberek még beszélnek, de már tudnak is valamit. Oké, okay, azt árul, de hogy te mit látsz Szíria kapcsán, amikor megegyezik az Obama a putinnal, hogy oké, okay, rendben van ezek a Szojúzok, vagy ki tudja micsoda, nem Szojúz, hanem nem tudom, hogy hívják ezeket, szúhoj. Ezeket össze-vissza röpködhetnek, de aztán kiderül, hogy ezek nem egészen ugyanazt bombázzák, mint amit Amerika és Oroszország akar. Aztán már Törökországba is berepülnek, akkor ez az erdogál mond mindenféle barátságta a mondatot, akkor kiderül, hogy az asszad elégedett, de az Assad elégedettségének nincs jelentősége, de nem akarom helyetted elven az időt, vagy tőled elven az időt. Te mit látott? Mi volt? Ez, ez az ügyek normális eset, Tehát nyilvánvalóan mindenki, mindenki valamilyen szinten kudarcot vallott. Tehát az, az ami Szíriában van, az nyilvánvaló. Miért akartál már... betenni az oroszok a lábukat? Nem be akarták tenni, ők ben vannak. Ezt már a múltkor is mondtam, hogy. Akkor ennél nagyobb hogy... mértékben? Nem, hát ők azt a pozíciót akarják védeni, amelyikük van. Ez egy nagyon érdekes <hört> dolog. A, a Putyin az utóbbi években iszonyatosan agresszívnak és terjeszkedőnek látszik, és bizony szempontból azt is csinálja, miközben bármilyen furcsa utóvédharcokat harcokat folytat. Tehát. Mondok egy másik példát, elfoglalja a Krimmet, meg, meg beteszi a lábát Ukrajnába, de tulajdonképpen azért, mert azt akarja megakadályozni, hogy az a helyzet, amelyben Ukrajna valamilyen szinten mégiscsak a szövetségese, vagy legalábbis tőle függő, vagy vele baráti viszonyban lévő ország, hogy ez a helyzet megmaradjon. Na most ezt nem sikerült neki elérni ezekkel a lépésekkel, de ezeknek a lépéseknek ez volt a lényege. Tehát neki nem azért kellett a Krim, mert, mert többen akartak üdülni a Krimben a nagy orosz lakosságból, hanem azért, mert a, úgy nézett ki, hogy elvész Ukrajna. Na most Ukrajna elveszett, a Krimet kiragadta belőle, ha megkérdezett az oroszokat, hogy megkérdezed őt, hogy hogy minek körülne jobban egy státusz Anténak, tehát egy, egy olyan helyzetnek, ami azelőtt volt, hogy az egész konfliktus kitört, vagy a mostaninak, ahol nyilván azt mondja, hogy persze, hát a korábbi. És ugyanez van ö, Szíriában is, hogy ő semmi más nem akar, most idézve beteszem a semmi más, mint Assad maradjon ott legalább azon a szinten, hogy most van, és neki van ott egy támaszpontja, a letekje, egy támaszpont, ez a támaszpont az egyetlen Földközi tengeri orosz támaszpont, ez legyen. Van szerintem hosszú távon nincs. Hosszú távon Mi a hosszú táv? Nincs. Ki gondolta volna, hogy az oszad ezt ennyi ideig bírja? É, igen, de, de Szíria sincs már. Tehát, <gül> é, é, meg, de tehát, igazán, igen, bírja. De... Igen, igen, igen. Tehát itt it egész minden, minden egészen más... Jó, de azt nagyjából éret... lehet tudod -e hogy a Putyin és az Obama ott Washingtonban, vagy New Yorkban, New Yorkban talán miről egyeztek meg és mi az, amit Oroszország felrugott, hegyátál felrugott, ha egyáltalán megegyeztek? A megegyezés az, az sose úgy néz ki, hogy, hogy egymás tenyerébe csapnak, hanem konstatálják, hogy vannak valahol közös érdekeik. Egyébként ezek másút is vannak. Most a kérdés mindig az, hogy ez a közös érdek egy felülire más konfliktus helyzeteket, kettő ott, ahol az a közös érdek van, meddig működik ez, tehát például addig közös az érdek, amit közösen bombáznak, de ha már egy kicsit véletlenül másova bombázak az oroszok, akkor az már nem egy közös érdek. Az meg, amikor elkezdi tesztelni például a török légteret, itt nem arról van szó, egyébként valószínűleg én nem értek a katonákhoz, meg a katonai gondoshoz. De valószínűleg nem arról van szó, hogy ők ottan le akarták volna győzni a török légierőt, egyszerűen például arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan reagál a NATO, vagy egy NATO tagállam arra, hogy ott megjelenik egy repülőgép, és ezt vagy azt csinálja? Na most. Jó, ezek, akkor azt kérdezem tőle, mint egy okos embertől, róla. hogy nem esúr, merre halad a világ, ami Szíriát illeti? Fogalmas, <sínt> világ, halad. Szerintem ez a dologban a tragikus, hogy, hogy teszik, de nem tudják. Tehát tulajdonképpen hogy mindenki el, elnézést, belátom, hogy csak baromságokat kérdezek, de te bele tudod képzelni magad az átlag szír életébe aki egyébként Szíriában maradt, hogy az mit élhet ott most meg? Az egyfolytában azon gondolkodik, hogy mikor meneküljön el, vagy mint gondolkodik? Egy biztos, egészen más kategóriákban gondolkodik, mint ahogy mi hisszük. Tehát őt nem az érdekli valószínűleg elsősorban, hogy most a, ö, ki fog győzni, és, és nem, nem próbál különbséget. De mennyire te... irítált élet lehet az? Mennyire Túl lehet? Akar. Hm? Túlélni akarsz. Igen, sem. erről beszélek. Igen, igen. Semmi más. Nincsenek politikai preferenciái szerintem. Aki oda, neki tök szerintem, ők az aszaddal is kiegyeznének már, ha az békét biza nyugodan. Mennyien maradtak ott? Mennyien voltak, mert azt lehet hallani, hát, hogy... Azt hiszem 17 millióról van szó, szóval ugye most... 4 vagy, millió igen, 4 millió, igen. de hát az országon belüli menekült is menekült, tehát az tök... Annak az embernek a szempontjából, akinek el kell hagynia a házát, az, az alapvető nagy változás az, hogy elhagyja a házát, hogy aztán ezt a határon belül, vagy határon kívül teszi, ez ott egy olyan orra térségben, ráadásul a határoknak hát nem nagyon nagy jelentőségük van, hát, a Jordán, nem tudom milyen a Jordánia és a Szíria közötti határ, azt tudom például a, a Szíria és a Libanon közötti határ, az egy, az egy fikció volt mindig, azon, azon átmászkaltak, legalábbis a szír katonaság az rendszeresen átmászkalt. Mi a jövőképet ezzel kapcsolatban? Vagy azt mondod, hogy most ez van, és nem azzal kell foglalkozni, hogy mi lesz, hanem hogy ezen kell valahogy túljutni? Hát ez lenne az igazán jó, ha, ha mindenki így gondolkodna, hogy most itt van egy probléma, ezt meg kell oldani. Méghozzá úgy kell megoldani, hogy... Ez nem... hány szereplős ügy, Gábor? Ez ha lenne magos... egy kerekasztal, akkor kikülnének ott? Mekkora asztal kéne? Nagyon nagy asztal, és, és nem említettük még meg az irániakat. Szerintem az irániak szerepe bármilyen furcsa, ö, alapvetően fontosabb ebben, mint az oroszok. Az oroszok végül is, ha úgy tetszik, egy pontot Vének hogy ők ott akarnak lenni, ők is ott akarnak lenni, de, de, de lényegében nincsenek ott, tehát súlyjal nincsenek ott. Ö, nincs, nincs igazi befolyásuk, arra lehet befolyásuk, hogy mondjuk a szadat nem ma, hanem, nem a szadat, bocsánat, az asszad, nem ma, hanem holnap, vagy csak holnap után tűnjön el, és arra lehet befolyásuk, hogy a támaszpontjuk, ami nem egy jelentős, igazából nekik jelentős, de a világpolitikai nem egy jelentős dolog, marad-e, vagy nem? Oké, okay, irányaknak, -e? igenis, meg a ők ottan egy nagy meccset játszanak abban a térségben, és ők mindig ott lesznek ebben a térségben, ők és mi? mindig tényezők lesznek. Igen. És mi? Mi? Sokan... mi a játék lényege? Hát a... Ez a klasszikus 20. vagy 19. századi ö... befolyás... Ö... Jelenlét, gyarmatosítás, politikai. Jó, dominan... ebből, a te, ebből a szempontból 12 éve aluljaknak a műsor nem való, őket kurvára nem érdekli egyébként, hogy ott emberek halnak. Tehát ott a befolyása fontos, hogy aztán milyen áron valósul meg, hát az általa tipikus esetet? Hát azt kell mondjam, hogy ez náluk kulturáltabb, liberálisabb, humánusabb rendszereket se szokta érdekelni. <gül> El kell, hogy itt köszönjük, és még egyszer elnézést kérek, majd igyekszem ezt valahogy pótolni nem a személyed elleni támadásként szeretném, ha megélned. Nem úgy értem. Hogy vagy? Jól vagyok, hát most gondoskodnak a foglalkoztatásomról mindenfajta állam és kormányfők. Jöjjön. Az, az mikor lesz? Ö, hát a spanyol király a szem délben, és a merkel Holland, az háromkor, ha jól látom. És ebédelszelük, hogy vacsorázom? Nézegetem őket az interneten. Már úgy értem, az internetes közvetítésen. Élvezed? Igen. <gül> Szia, Gábor, köszönöm szépen. Erős És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.